محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله واصحابه القرآن المفاتحة عوض الله وشكرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillah selamat dalam pengajian kita pada malam ini pada pada pagi ini ah pagi ini nota yang telah disediakan bagi saudara-saudara iaitu berkenaan dengan amalan-amalan haji dan umrah Aa, dan perkara ni telah saya terangkan saya kira sampai muktarat 23 ya eh? 22 23 Hari ini kita sambung bincangan 24 tapi sebelum itu saya baca akan sekali lalu nota ni dari mula iaitu muka surat 22 Amalan-amalan haji dan umrah Amalan-amalan haji pertama berniat haji serta berihram kedua masuk ke Mekah membuat tawaf qudum Tiga berukur di Aqabah Arafah. Keempat bermalam di Muzdalifah Kelima melontar Jamrah Aqabah. Keenam bermalam di Mina tiga atau dua malam. Ketujuh melontar tiga Jamrah Ula, Uspah dan Aqabah tiga atau dua hari. Yang kelapan membuat tawaf wabah atau tawaf haji. Yang kesembilan bersaing antara Safah dan Marwah. Yang ke kesepuluh, bercukur atau bergunting. Yang ke kesebelas, membuat tawak wadah bagi orang luar atau jauh ketika tidak pulang. Bukan khusus untuk haji. Ya? Dan di sini yang kesebelah ini pun kita sudah bincangkan juga saya kira orang Mekah ketiga pun kalau nak tinggalkan Mekah, dia kena tawak wadah. Ya? Amalan-amalan Umrah pertama berniaga Umrah serta beramal, kedua membuat tawaf Umrah, ketiga bersaing antara Safa dan Marwah, keempat berbuka, kelima bertawaf pada bagi orang jauh ketiga tidak pulang. Antara amalan-amalan Haji dan Umrah yang berbuat itu ada yang dinamakan rukun dan ada yang dinamakan wajib dan ada pula yang dinamakan sunnah sehaji. Ya. Rukun-rukun ha, Haji ada enam perkara. Pertama niat Haji, kedua berupuk di Padang Araba, ketiga bertawaf di Kaaba, keempat bersa'i. kelima bersukuh atau berbunting, keenam tertib. Segala rukun Haji ini wajib diselesaikan jika tidak dibuat salah satu daripadanya tidak sah Haji ini. Ini uraian nanti akan datang satu satu ya. Nah, sekarang kita bincangkan penjelasannya Yang penjelasan rukun-rukun haji Rukun yang pertama yaitu niat Dan dinamakan juga berikram Jadi kita boleh kata si bulan sudah berniat Atau si bulan sudah berikram Dengan arti kata masuk mengerjakan haji Sunat dilafazkan yang haji ini Dengan lafaz umpama tawaitu alhajj wa haramtu bihi taala aku berniat haji dan aku berihram dengannya kerana Allah taala jadi maknanya niat ini dalam hati ya dalam hati tetapi sunat dilafazkan kalau awak lafazkan hati hati tak ingat tak jumpa tapi kalau hati sudah berniat lafaz tidak lafaz tak dibuat tak apa itu sudah diterima kerana lafaz itu tuntutan ya dan ini satu contoh lafaz. Dan lain-lain lafaz ada. Misalnya dari riwayat dari Nabi SAW. Nabi menyebut. Lebai ke hajan wa umratan. Aku sabut seruanmu. Aku haji dan umrah. Itu. Dan ada pula yang mengatakan. Perkataan lebai ke Allah. Lebai itu sudah merupakan semacam niat. Kalau orang itu berniat dengan perkataan itu. Dia niat dalam hati. Dia buat haji. Atau buat umrah. Dengan lebai ke Allah. Sabut seruanmu ya Allah. Aku sambut seruan. Perkataan berikhraf ini mengandungi dua pengertian. Yang pertama bermakna niat. Maka dengan ini ia menjadi rukun. Kalau kita kata bulan itu berikhraf. Mananya dia sudah berniat. Nah, itu rukun. Kalau dia tak niat, haji tak tak. Yang kedua bermakna meninggalkan larangan haji atau umrah. Si bulan berikhraf. Yang ini dia meninggalkan larangan haji atau umrah maka dengan ini ia tidak merupakan hukum, malah ia termasuk dalam wajib-wajib nah, jadi bermakna kalau dia sudah niat dalam masuk dalam hukun dalam buat hukun kemudian barangkali masa di dia rampah dan dia buat perkara-perkara yang dilarang nah, adakah batal hukun itu? tidaklah semua kita kata dia kena denda saja. itu berihram dalam perkara, dalam arti kata yang kedua sebab haji ni tidak batal melainkan dengan dua perkara batal haji dengan dua perkara yaitu dengan bersatu sebelum tahallul awal atau sebelum arafah ya. itu batal haji kalau sudah arafah tidak boleh melontar jamrah Betul. Ah, tidak boleh jadi apa? Boleh pun tak jamrah. Tak boleh terlalu awal. Yang kedua, yang membatalkan haji bercakap Ah, ha, itu membatalkan. Tapi larangan-larangan haji yang lain, seperti dia pakai pakaian yang dijahitkan, dia pakai bau-bauan kan, ya? Atau apa lagi dia tutup kaki le, pegolaki laki, dan sebagainya dilarang. Itu semuanya tidak membatalkan haji, cuma kena denda tetap. Niat, niat ihram haji mestilah jatuhkan selamat masuk waktu haji iaitu mulai daripada awal syawal hingga sejurus sebelum fajar 10 zulejah yang terjejerahkan harus menggantungkan niat dengan ihram orang lain yang tidak diikutnya umpama ia berniat aku berniat dan meriham dengan ihram si pula misalnya dia nak ikut Ahro, dia nak ikut dia nak ikut syih atau nak ikut kuamih dia dah pergi dulu dia tak tahu kuamih dia sekarang ihram apa buat haji dunuka buat umrah dulu ke tamatuk ke ifratkan dia niat katung ke kan niat, niat ni? nanti sampai saya tanya awak buat yang apa ada kata ifrat ketika itu niatlah ifrah. saya tamatuk jadi dah tamat ah ya. sebagaimana yang tersebut dalam sebuah hadis riwayat Islam dan Muslim daripada Abu Musa Al-Asy'ari Nabi SAW bertanya kepadanya bima ahlalta dengan apa kamu mulakan kan jawabnya saya bertakbir dengan apa yang dimulakan oleh Nabi SAW. Sabda mengindahkan kan ahsan da tuqdil baydhi bi wa al Bagus apa yang kamu lakukan? Bawalah di Baitullah, dan safa dan marwah dan bertahalul. Dalam satu riwayat daripada Zainal Ali radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata aku berihram dengan ihram Nabi sallallahu alaihi wasallam. Darwas nah. berihram atau dunia dengan bicara. Upama kalau sakit atau bertahalul atau lain sebab atau disarankan berniat haji menukarkan yang menjadi umrah, jika ia sakit. Mumpahamu ia berniat, kalau aku sakit, aku jadi halal atau keluar daripada ikhrab. Niat dalam hati atau lafaz. Ya, lafaz itu senaklah, niat dalam hati. Jadi, bila sakit saja boleh keluar dari ikhrab. Tapi keluar daripada ikhrab dengan sebab sakit itu menurut taul yang asah. Yang ini taul yang lebih sahib. Ya. Anda yang ia disarankan dam kenalah yang bayar dam. Kalau dia kata aku akan bertahlul bila aku sakit, bila nah aku bayar dam, nah, dam. Kalau tidak disarankan, tidaklah kena dam. Tak apa, tak pakai dam, tak boleh. Nah, ingat? Ya. Orang yang berihram tanpa syarat tidak boleh bertahlul dengan sebab sakit. Dia mesti bersabar hingga selesai amalan haji atau umrahnya. Kalau pun masa haji Dibuatnya umrah Dan berta'alun Dan wajib tabak, Dan wajib dam Dan tabak hajinya Ya ha, Misalnya Dia tak dapat merusak haji Sakit Sakit Tak tahan cuaca sana Dan niat haji Dia patut teruskan Tak boleh teruskan tak balik Pingkup Balik lah Sampai agak-agak ini -agak. kalau tak ada saran ni Ya, boleh. Sampai agak-agak sudah keluar dari Mekah dah jauh dua marhalah atau lebih, sembilan jam haji. tak halol. Balik. Kena kambak haji. Tuan tepat. Kalau kalau menolak kalau, kalau mampu ya. Ha. Dalil harusnya beri haram atau peniat dengan syarat ini Ialah satu riwayat daripada Ibn Abbas Rasulullah <tuh> wa'anumah Bahawasinya Tuba bintu Zubir Telah datang jumpa Nabi Tullah Alaihi Wasallam Saya berkata Wahai Rasulullah sesungguhnya saya nak melakukan haji Bolehkah saya membuat syarat? Sabdanya na'am Iya boleh Katanya bagaimana saya harus berkata? Saya sabdanya Kulib min al ardi haifu tahbisuni Katakan Aku sambut seruanmu Tempat halalku dari bumi ini ialah di mana aku terhalang. Nah itu nabi ajarkan. Jadi di mana awak terhalang tak boleh teruskan? Taklul. Nah, Kaji balik. Nah itu. nah itu kemudahan yang diberikan di dalam syariat Islam kita. Hadis ini dikeluarkan oleh termini dan katanya adalah hadis asan dan mustafad. Sunat sunat Efra. Pertama mandi kerana mereka Kanak-kanak yang kecil juga dibandikan kerana mereka Perempuan yang dalam keadaan haid dan nifas juga disunatkan mandi Sebagaimana riwayat Abu Daudah termini bahawa Perempuan yang dalam keadaan haid dan nifas juga mandi berihram Dan membuat semua manasik Membuat semua manasik Yang membuat semua amalan-amalan haji boleh dibuat Atau umrah boleh dibuat Kecuali selain daripada tawaf di Baitullah. Tawaf di Baitullah ini tak boleh dibuat melainkan dalam keadaan bersuci. Jadi orang perempuan ay tidak boleh tawaf semasa dia haid. Dan itu nanti saya akan terangkan dalam salah satu tawaf ada juga pengecualiannya. Ada juga masalah-masalah yang timbul bagi perempuan yang haid yang terpaksa meninggalkan kota Mekah ...lebih awal. Ha nah, kita tadi kita bincangkan dalam bab bawah. Ya? Ini mandi ihram ni... ...sebaik-baiknya mandi tu... ...ialah ketika kita nak berihram... ...sebelum kita berihram... ...kita mandi dulu. Dan biarlah mandi kita itu dekat dengan niat ihram kita... Tetapi kalau kita tidak berniat ikhram dari awal, kita mandi senat ikhram. Katalah kita nak keluar rumah apa-apa, nak keluar rumah apa-apa tidur tak. Nah, kita pun bersiap lah. mungkin mungkin kedua kita mandi. Oh kita kata kita nak mandi senat ikhram. Ini kalau umrah lah. atau haji pun pada waktu waktu haji bolehlah. Baik awak nak ikhram bila ni. Oh nanti saya nak ikhram tidak akan kapan terbang lagi satu jam tak sampai saya nak ikhram. Dia mandi kau bab buta berapa jam? Tu kan? ya, dekat airport dia dah terlelap. Tak sempat terbanglah panjang. Jadi mandinya tu tak dapatlah fadhilat mandi haram. Kerana sudah terlalu lama. Antara dia boleh dengan mandi tu 8 jam. Tak dapat fadhilat mandi haram. Jadi mandi bila? Bila awak dekat air haramlah. Kalau kau terbang Ha, tak dapatlah patilat mandi tu Nak mandi ke mana? Ke sana. Kata ulama kalau tak boleh mandi, bertayang bom sajalah. Kalau tak ada air apa, tu dapatkan patilat. Nak tayang bom pun, tak ada tempat sana. Ha, kita taklitlah tayang bom, syarat sajalah. Ketuk atau tepuklah mana-mana yang kita boleh tepuk dekat sit, terbang, apa ke, ngambilkan patilat syarat. Jadi, patilat sunat. Jadi sebelum kita berani, ya, itu bolehlah. Tapi patilat mandi tak ada tajau pula. Ha. Ah. Kalau nak pergi haraf di Jeddah, balik ke nah, itu ada bilai-bilai banyak Abu Muhammad kata boleh. Dan mandi ini ya, banyak mandi-mandi penat untuk Mekah ni. Mandi kerana ihram, ini satu. Mandi kerana masuk Mekah. dua Ya. Mandi kalau kita tak pergi Arafah. Mandi di Minah Banyak tempat kita mandi disunatkan, Tapi kalau ada air Pasal apa? Kenapa sunat banyak mandi di situ? Kerana Dalam Islam Bila ada berkumpul ramai-ramai Orang yang berkumpul itu sunat mandi lah, Untuk membersihkan diri dia supaya tidak Atau terbau Bau-bauan yang tidak bagus Tapi kat sana Alhamdulillah di Mecca tu tak ada bau-bau badan, ya. Ha, kita tak mandi pun badan kita tak tak berbau. Ha. Jadi sebaik-baiknya mandi itu apa dia? Ya itu sebaik-baik kita tak bermerah. Ya. Sebelum mandi, sunat juga membersihkan diri dengan bercukur, membuang segala macam rambut dan bulu yang senang dibuang di badan kita, dan juga membuang kuku. Ah ha, ini semua senang. Ya, sebelum mandi kita berkencing, badan kita semua sekali. Tuku aku semua, kemudian kita buat mandi. Ya, melainkan orang yang ingin membuat korban, tidak sunat baginya bercukur mulai daripada satu sulh hijjah hingga selesai korban. Nah. Daripada satu sulh hijjah, jangan tuku, biarkan. Ya, untuk dia buat korban. Kalau tak buat korban. Kata lama dia sudah kubur. Sebab apa? Sana ada hikmat. Hikmatnya, yang pertama sekali, orang haji ni, bila dia pergi daripada Arafah, biarlah dia kusut maksai, beriga rambut, berdebu muka. Ah ha, itu. Satu daripada siar haji. Yang ni awak berpenat lelah. Mencari kerezaan Allah subhanahu wa ta'ala. Berada dalam sebuah hadis. Nabi SAW bersabda. Al-haju asy'afu akbar. Al kata Nabi. Orang haji itu meriga rambutnya. Gusud rambutnya dan berdebu mukanya. Kata Nabi SAW. Dan dalam sebuah hadis lagi. Allah Ta'ala berkata kepada malaikat. Cuba lihat kepada hamba-hambaku. Yang datang kepadaku. Syurasan humberah berdebu muka, pusat pelabun, berdebu muka. Apa mereka buat dan adang ni? Mereka minta ampun. Aku persaksikan kamu, hai malaikat. Aku dah ampun mereka semua. Kata Allah, subhanallah, Allah, jadi Allah ta'ala suruh malaikat yang laksin. Aku ampun kepada mereka. Jadi mereka tidak datang dengan pusat masalah. Itu satu daripada ikmat. Supaya kita tidak melahirkan agak apa tidak melawak lah pergi arama. Ini pergi arama bukan pergi tempat melawak. Pergi tempat takut. Jadi dia khusus macam, dan dengan itu kita dapat terpusok dan tawaf kepada Allah Taala dan juga sama-sama lah kita berbawafu antara sesama manusia. Itu bukan tempat tawaf, bukan tempat menunjukkan keindahan, tetapi tempat kita puji. Terutama sebelum selesai amalan. Tak ini juga diambil dari Firman Allah Taala. Allah Taala semasa Al Quran. Tumpul Yakbud Tafathum, Yufun Zuhurum, Yaqwabu Bil Bait Al Adzim. Tumpul Yakbud Tafathum. Kemudian, setelah Arafah, setelah Musdalifah, Yakbud Tafathum. Kemudian Yakbud Tafathum hendak mereka itu membuang segala kotoran-kotoran mereka. Jabmu daripada. Kotoran ke ada dua? Kotoran ke ah, tu? Hati sudah terhapus insya-Allah sebaik-baik saja hamba tu kembali dari Arafah. Sampai Muzdalifah, doa Muzdalifah. Kalau haji mabrur, tak situ dah habis. habis. Ah. Dan juga taksirnya membuang kotoran mereka. tu kerana dari mulai mereka, mereka berharap mereka tak cukup. Adalah, tak buang kuku, tak boleh pakai bau-bauan, tak boleh pakai minyak. Ini adalah ada yang nanti yang bertemu muka mereka, kusut, masai rambut mereka, apa namanya... Uh, apa... Panjang jatuh mereka, kuku, kadang-kadang panjang kalau melihara apa. Ha, bila dah lepas Nuzalipah dah sampai Khamenah itu sudah boleh cukup ha, takde takde apa tu 8 tahun ndaklah mereka menghilangkan kedoran mereka takhalul dan, dan, dan terhutam ke Al-Qabak sebelah berban cukup bersik mandi Ah, ha, dah habis takhalul dah pakai pakaian biasa sekarang air raya bagi pelbagai Araji, kali tawafu bil baitil atiq. Saki tawaf ke rumah yang unggul di Kaabah Baitullah. itu yang otak tu. Ya. Kita sampai Mekah tiba, kita sampai Mina, kita loncat dekat kalau ada korban atau ada nazar atau ada dam atau apa. Selele mandi cukup bersihkan badan, lakukan fadilat ini rambut Ini botak, ya. Ya hadis Allah taala kata Allah Ta'ala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kata bila seorang habis mencukur malaikat akan kata ya Allah ampunilah orang yang mencukur ini semua sekali. Ah gugur dosanya seperti gugurnya rambut dari kepala dia tu. Ah. Tak usah sekali pakai-pakai biasa. Pakai bawa baju normal balik. Ya? Ah kemudian waliyyat tau wal baitil atiq. Bagi tawaf di Kaabah Ha, yang abadnya gitu dan jangan tawaf sebelum cukup, jangan tawaf sebelum mandi, Orang abad. Mandi dulu, bersihkan badan dulu, cukup dulu, dah halal awal. Kemudian pergi tawaf, dibayar tu Kalau dah canggih tak payah canggih. Kalau belum canggih, canggih. Ini awal lagi. Itu caranya itu ya. Jadi oleh sebab itu orang yang nak buat korban tapi ada ulama macam Kalau tak buat korban dipotong apa tak pula dari sebelum apa sebelum ihram. Ah ha, kata dia nak bersiap masuk tadi. Sebab mungkin dalam ihram nanti dia dah tak boleh cukur lagi. Ha, tapi kalau dia ada beban nak buat usah dulu cukur. Malah lama kan, orang yang nak buat korban di, di di apa di negeri sini pun kalau dia tak cukup pun bulan juga. dari awal sahaja. Lepas korban nanti cukur mati sudah selesai. ya sama kita mandi gayu cuma dia apa itu pagi yang tak tadi tapi gayu sebab kita korban ni Lepas lepatnya gayu tapi cukup tidak dibuat kalau boleh tapi kita di sini berkumpul tak cukup sama masa kita tak ada janggut yang panjang tak ada rambut sekali kita pendek tak cukup cukup sama dia bagi orang yang janggutnya panjang ke semua kan kalau haram lagi panjang jadi Sebelum ihram, yang sunatnya apa? Buang kuku, ya. Cukup. Setelah mandi, sunat ia memakai bau-bauan wangi. Tidak ngap, tidak apa? Jika tinggal baunya setelah berihram Sebab katanya diwayarkan dari Nabi SAW ke hadisnya ada di bawah. Apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ihram pakai minyak minyak wangi lah jatuh kat tau kata air. Satu je dia Isa nampak bila minyak wangi Nabi itu di hati setelah berihram. setelah ber ihram. Ha, ah ha, jadi pakainya sebelum ihram. Tapi minyak wanginya tinggal sampai sudah ihram. Tak. Tak. tak apa. Ha, tak Jangan pakai masa dalam. Jadi katalah sekarang awak nak ihram. Awak nak cukup. Nak mandi. Pakai-pakai ihram. Ambil bawa paham pakai. Mungkin semayang dua kali. sudah fatihah Allah. Al-Fatihah. Semua semuanya. Nabi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak itu lepas jawab Ramadu bili Allah awak macam dalam. Ah tadi awak pakai semua belum belum. Sekarang ni awak tak boleh pakai lagi bau-bauan. Tak boleh tukar. Larangan orang sudah tabit bila awak sudah. Awak itu lepas jawab Taala dan baca kalbey kalbey Allah, Allah kalbey kalbey karena dari kalbey. Inna alhamdulillahiyallahilmu'la dari kalak. Ini maknanya semacam awak sudah Allahu akbar telah masuk dalam saya. Dan ini awak sudah masuk dalam tempah. Dan tidak sunat dipakai bau-bauan wangi pada pakaian ihramnya. Pakaian jangan letak. Tu. Ya di badan letak kalau Nabi letak di dair atau awak letak di telinga atau apa di badan jangan letak di pakaian ikhram kerana apa? kerana pakaian ikhram ni kalau awak letak di masalah kandil sebutkan di situ kalau pakai di pakaian ikhram katalah kain awak tahu-tahu kuang-uangian tahu, sebelum ikhram awak tahu tak apa awak pakai tetapi bila awak buka tu tak boleh pakai balik Tak boleh pakai balik. Pasal apa? Bila awak pakai semula, bermakna awak memakai dalam ehram. Awak dah kira? Ha. Tapi kalau awak pakai terus, tak buka-buka, tak apa. Bila pakai, pakai 10 mihram. Bila buka tak boleh pakai balik. Itu dia punya argument yang kasih tu. Itu hukum. Awak kata ini saya tak pakai 10 mihram. Tapi awak dah buka. Awak pakai balik, dia pakai baru. Ah, ha, itu masalah. Oleh sebab itu, tak elok diletakkan di pakaian awak tu takut nanti awak tak boleh pakai balik selawat dah terbuka dan hukumnya makruh tapi di batas dah bau-bauan di batasnya jadi kalau dia buka ihram kemudian dia pakai balik yang ada bau tu jadilah kena dia kita dam kena bayar dam ya dam dam pakai bau-bauan Dekah tiga gantang makanan kepada enam orang fakir miskin. Sudah kitabnya telah diterangkan dalam bab Zam. Tersebut di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Siti Aisyah radhiyallahu yang berkata, "Seolah-olah masih kelihatan kepada saya berkilatnya minyak wangi pada belah rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berginda dalam uh, masih dalam ihram." Jadi belah rambut tu Nabi kalau Nabi sallallahu Sebelah rambut dua. Sebelah kanan sebelah kiri. Jadi kat tengah-tengah sini ditawaknya. Apa? Minyak wangi. Jadi nampak berkilat tu kat sini. Kata-kata nampak berkilat lagi. Dah ikhraf tu. Tapi Nabi tawak sebelum ikhraf. Jadi sampai ikhraf Nabi tu mesti ada lagi. wangi Sunat memakai ikhraf yang putih lagi baharu. Ah, Kalau tak baharu pun yang sudah dibasuh lah. Ya? baca ni dekat di ihram lama-lama tu tak payahlah. Baru tapi dibasuh bersih, ya? ha. Kemudian bersolat dua rakaat sunat ihram. Dibaca pada rakaat pertama Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Dan pada yang kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Salat sunat ihram ini tidak boleh dibuat di waktu yang terlarang, salat padanya. Kerana sebab salatnya solatnya akhir Jadi kalau awak ihram lepas subuh, tak boleh buat sunat ihram. Kalau awak ikhraf lepas azar Tak boleh buat sunat ihram. Kerana Waktu itu dilarang Tapi kalau orang kata di Mekah pun dilarang Di Mekah tak ada larangan Tanah haram Tetapi awak kalau tak ikhraf umrah Awak kena buat di mana? Di luar. Tanah harapnya tak pergi Ja'aranah. Tak pergi. Tanahim. Itu dah tanah halal. Tanah halal tu. Kau tu sama dengan negeri lain. Yang tak ada sebab. Tak boleh suraya. Jadi. Tak ada. Kau nak lepas subuh. Atau lepas asal. Semua lepas subuh tu kena fahamkan. Lepas asal kita tahulah. Lepas asal tu terus terlarang sampai maghrib. Tapi lepas subuh. Jangan pula kita bilang gusmilan boleh lepas subuh, tidak lepas subuh tu, lepas awak semayak subuh, sebelum terbit matahari dan sampai terbit matahari kira-kira 10 minit. Itu ha, waktu waktu kalau boleh suruh tu memang ada maklum. Kalau boleh naik matahari sampai dia naik tinggi sikit. Jadi waktu itu saja lah. Tapi kalau awak ikhram misalnya waktu itu sudah naik matahari Bukannya pukul 8 pagi waktu kita sini Atau pukul 7.30 Bolehlah kita ikhram Kita tak ada larangan lagi Tak ada larangan Larangan itu antara subuh Dengan naik matahari Itu larangan ya. Dan itu pun Kalau awak sudah semayang subuh Kalau belum semayang subuh pun Tak ada larangan nah. Tapi kita tengok mereka itu lepas subuh tu, pergi ikhram Pergi orang berapa Itu tak apa-apa Sampai di masjid Tana'im ke Ca'arana ja atau belum naik matahari ini. Tapi Kalau mereka terbayang niat sunat nihram, tak tahu lah. Ya? Ah, tapi ada yang kata mereka tu masuk masjid, itu ada masjid. Kalau Tana'im pun ada masjid, Ca'arana ja pun ada masjid. Dia masuk masjid, dia niat pun nak tahayakan masjid. Tak tahu. Saya ke masjid. Bukan sunat nihram. Dan sunnah kusafir itu juga kita dah bincang ya. Kalau kita nak daya lepas mea altar. Jangan, jangan buat sunnah kusafir lagi. Tak boleh lah. Sebabnya minta Sebabnya kemudian. Awak ihram dulu. Kemudian awak niat. Ya eh, tidak? Awak semayang dulu. Kemudian awak niat. Nah, itu niat uh, ihramnya minta Tapi kalau tahiyyat al masjid. Masuk dulu masjid. Nah itu minta Itu boleh. Nah, itu ufong yang berada tentang kanan. Eh? Lafazniya salat sunat Ihram ya, lah uci Ihram, rakaatin ta ta Allah Taala. Tajaku sunat Ihram dua rakaatkan Allah Taala. Setelah selesai bersalat, barulah ia berniat haji atau umrah atau keduanya sekali. Terpulanglah Kalau awak ini ingat, ini kena ingat betul. Hmm. Kalau awak nak buat haji sama do, awak niat umrah. Jangan niat haji. Jangan sentuh pun perkara niat haji. Ingat betul-betul tu, pasti tu Jangan serang dalam lain Kerana Memanglah semua orang pergi sana Bila nak pergi haji, nak pergi haji, nak pergi haji Tapi awak nak buat haji dulu Kau buat umrah. Kalau buat umrah, kena niat omrah Lupakan dulu haji tu Dalam niat tu Jangan masuk Kalau awak niat haji Awak dah tak boleh buat umrah awak kena tunggu dengan ikhram itu sampai ke haji ha. itu kena jaga jadi kena pastikan itu penentuan niat tu jangan sampai orang tu lalai ya? untuk ikhram haji sunatlah ia berkata untuk ikhram haji sunatlah ia berkata Jangan salah faham ya Sunatlah ia berkata Maknanya dia menyebut sunat Tapi niatnya apa? Wajib Ah, ha, Jangan orang bilang sunat Sunat saja bukan Niat dalam hati wajib Tapi bercakap itu berkatanya itu sunat disebut ha, Dalam hati niat itu rukun Itu mesti Sunnatlah ayat al berkata, Allahumma inni uridul hajja fayassirhu li wa tatabbalhu minni wa inni alaihi wa barik li fihi nawaitul hajja ahram tu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma labbaik labbaikala syarika laka labbaik innal hamdawal ni'ma salakal mulk la syarika laka ini dia baca pertama kali. Sendiri. Bukan kuat-kuat. Sendiri. Masing-masing baca. Sebab ini masuk dalam bahagian niat. Dan Imam Hanafi mewajibkan, tapi kalau Allah Muhammad wajib satu kali berulang. Pada kita senang. Jadi ini, ini cara ini cara niat yang kompleks lah panjanglah ni. Ya, ha. masuk doa kali ya semua. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku hendak mengejarkan haji. Maka mudahkanlah ianya buatku. Terimalah ianya daripadaku. Tolonglah aku pada melakukannya dan berkatilah aku padanya. Aku niat haji dan aku berkhairam dengannya. Ini ini dah maksudnya. Tadi itu doa, ya ini dah maksudnya. Aku niat haji dan aku berkhairam dengannya kerana Allah taala. Aku sambut seruanMu ya Allah. Aku sambut seruanMu. Aku sambut seruanMu. Tidak ada sekutu bagimu. Aku sambut seruanMu. Sesungguhnya segala puji, segala nikmat, segala kerajaan adalah bagimu dan tidak ada sekutu bagimu. Talbiyah pertama kali ini dibaca dengan perlahan. Ah ini yang pertama kali. Ah lepas itu orang sempat tajam ya ah, labbaikallahumma labbaik labbaikallah dari kala-kala labbaik dah lambat ke mana itu dah kira talbiah yang wirid sunat ya. Yang ini masuk talbiah mula-mula sekali pada niat. Jadi kita bertalbiah ni menyebut labbaikallahumma labbaik tu ada dua macam. Yang pertama berserta dengan niat kali pertama itu dibuat selahan. Kemudian wirid rawat panjang-panjang jalan awak bertalbiyah. Ha. Kemudian berdoa. Lepas talbiyah hendaklah, Allahumma ahramalaka sha'ri wa bashari wa azmi wa lahmi wa dami wa haramtu ala nafsit thiyra nisaa'a wa kull shay'in haramtuhu ala al-muharim abta'ib dzalik wa karim. Labbaik wa ta'alay والخير كله بيدك والرغباه اليك والعمل الصالح اللهم عني على اداء فرض الحج وتفضله مني واجعلني من الذين استجابوا لك وامنوا بوعدك ووفوا بعهدك واتبعوا امرك واجعلني من وقفك الذين رضيت عنهم ورضيتهم وقبلتهم kalau tak boleh yang panjang-panjang tu yang saya tanda garis tu cukup. yang ada tanda garis tu yang ringkas ya? ha. Artinya Telah berihram keranamu Rambutku Kulitku Tulangku Dagingku Dan darahku ha. Itu dia yang ada Tanda lain Sampai darahku ha. Dan aku haramkan atas diriku Bau-bauan wangi dan istri-istri dan setiap perkara yang berlaku kau haramkan atas orang yang berharap. Aku harap dengannya wajahmu yang mulia. Aku harap dengannya wajahmu yang mulia. Ha, mu itu lagi satu itu terlebih. Wajahmu yang mulia. Yani penerimaan dan pengakulanmu yang aku harapkan. Aku sabar seruanmu ya Allah. Kebaikan semuanya di tanganmu. Keinginan dan amal talih adalah tujukan kepadamu. Ya Allah, bantulah aku untuk mengerjakan fardu haji. Dan terimalah ia daripadaku. Dan jadikanlah aku daripada gulungan mereka yang benar-benar menyaud seruanmu. Beriman kepada janjimu. Menunaikan janji terhadapmu. Dan menurut perintahmu. Dan jadikanlah aku daripada rombongan yang kau redai mereka. Dan meridakan mereka dengan balasanmu dan menerima mereka itulah doa selepas ikhram yang agak panjanglah, tapi bolehlah kalau kita nak amalkan segala bacaan tersebut dalam dibaca sendiri secara perlahan kemudian barulah ia bertalbiah dengan suara yang kuat labaikallah huma labaik ini berjamah ah. ha. tetapi tetapi kalau kita semayang kita nak ikhram ramai-ramai Ya? Misalnya lah Kumpul Sejamaah kan lah. Ada orang buat Secara berjamaah Ramai Pasal ni makmuk ini, ini orang jamaah haji kan? Kalau sendiri Kita tahu nak buat Jadi nak kena ikut semua ya? ha. Boleh lah Semayau Ramai-ramai Ikut Satu imam Tapi yang sebenarnya Semayau ni sunat diri, siri ya? Tetapi Kerana memandangkan Kalau sendiri-siri Masa-masa yang kelar Atau masing-masing Buat diri Buat sendiri Walaupun berkumpul satu tempat Buat diri Tak ada jamaah dia ya, afdal ya tetapi belum doa ramai-ramai satu orang, apa ikut satu orang boleh. Ha, jadi kalau pemimpinnya itu boleh buat ikut, ikut, ikut. tapi yang afdalnya juga sendiri-sendiri macam-macam. Ah lap-lapah. Ha, ah lepas itu baru talbiyah beramai Labbaik Allahumma labbaik labbaikallohumma labbaik innal hamda wan ni'mata lakal wal mulk la syarika lak diulang-ulang talbiyah ini daripada mula ia berihram hinggalah ia melempar jamrah akabah dengan anak batu yang pertama. Pada ihram umrah pula ia hingga hingga ia memulakan tawaf umrah. Jadi masa talbiyah ni terus kalau awak adik kan? haji. Awak sudah talbiah sendiri tadi. Ya. Mengganti talbiah apa Dan awak disunatkan terus bertalbiah. Jadi zikir orang haji ini talbiahlah. Lebih kala ummalabbaik, lebih kala zalikalabbaik, innal hamda ulang-ulang ulang-ulang sampai awak pergi pada Arafah, sampai Muzdalifah, Sampai ke mina, Minah. Sampai ke mina, awak Ambil anak batu, nak melontar. Bismillahirrahmanirrahim. Habis. Dalbiah dahulu. Ah, Bukan tak ada Dalbiah ni. Sekarang maksudkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu -akbar, Allah Akbar, wa lillahi l'hamdulillah. Ayah tidak masuk takbir ayah hadis daripada mulai awak niat jamradul aqabah. Itu pada haji. Kalau awak umrah, mulai awak niat, awak sabya, sampai Allahumma inni uridu thawaf baitikal haram. Sampai nak lawan. Ah, ha, bila mulai awak masuk hadal aswat dan niat tawaf itu ataupun awak mengucapkan selamat Datang pada apa kapal itu dengan apa mengucapkan doa doa itu yang akan datang awak pun berniat, awak pun habislah salbiyah. Dah, terus biarin. Atau belawa orang lagi, terus biarin sebelum sampai ke Kaabah Jadi sebelum sampai ke kapal, salbiati bagi orang orang. Dan kita di sini oh. jemaah haji, ayo apa wakaf sime di seluruh dunia yang bukan jemaah haji pada hari arafah tu disunatkan bertakbir lepas mayat mulai dari subuh sembilan sudah hijab ah disunat tu jadi kalau ayah haji kita bertakbir, eh, bertakbir ah bertakbir bertakbir ya bertakbir ucapkan takbir Daripada sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, asal habis. Jadi tiap-tiap waktu. Jadi kalau saya subuh hari Arafah Habis yang saya subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Allah, akbar Allah, akbar Allah, akbar. Lagi sembilan, ha. sampai lagi sepuluh, lagi sebelas, lagi sebelas, lagi Itu di sini kita sunat ini. Bertakbir Tapi aja ajaran. Ha, kita tak kita tak sunat talbiah kat sini kerana kita tak pergi haji Dia duduk sini talbiah ni hanya orang yang pergi haji lembaik lah, Allah lembaik kat sana khusus kok kalau orang tanya kat sini tak boleh kebanyakan talbiah ni Yalah, boleh tu boleh tu tak ada arti lah boleh orang kata bahari bohong apa, orang kata tanya kat sini kata tak pergi orang tanya pergi sana lah ha. itu usah dibatuh kat sini Apabila seseorang haji sampai ke sempadan tanah haram. Hendaklah ia menambah khusyuk dan tawaduhnya. Dengan menimbulkan perasaan takut kepada Allah. Dengan mengenangkan keagungan dan kemuliaan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ah ha, Ini kita ingat. Kita harus timbulkan, Rasu khusyuk. Rasu tawaduh. Ini kita masuk di dalam kawasan larangan Allah dan kita sekarang ni sudah masuk di tempat Allah Ta'ala jemput kita ha, jadi kita kena ingatkan kesalahan dan keharuan Allah ya jika masuk ke kawasan haram bacalah Allahumma hadha haramu wa amnu taharrim lahmi wa dami wa syari wa basyari alun na'ar وَأَمِنِّي عَذَابَكْ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكْ وَاجْعَلْنِي مِنْ أَوْلِيَائِكَ وَأَهْلِ طَاعَدِكَ Artinya, Ya Allah, ini adalah tanah harammu dan kawasan amanmu. Maka haramkanlah daging darah, rambut dan kulit badan saya daripada api neraka. Dan amankanlah saya daripada azabmu, pada hari engkau bangkitkan hamba-hambamu. Dan jadikanlah aku daripada para walimu dan orang yang taat kepadamu. Saudara-saudara, ini bacaan sunat, kita baca. Kalau kita tak dapat arah ini, selayu ini cukup lah. Ini semua untuk menimbulkan khusyuk kita. Aku tak ingat kalau ni aku tak dalam Arab, apa nak baca? Baca lah, ya Allah. Haramkan darah dagingku daripada apa yang baca. Ya Allah, imbalah aku Ambil maksud daripada doa ni Dan cakap sendiri lah Itu semua kita boleh cakap Jadi itu menimbulkan apa? Menimbul, menimbulkan khusyuk Jangan kita nak tunggu bahasa Arab Tapi kita tahu cakap Lepas tu kita diam Dia cakap mari balik ha. kalau pergi sana Dengar orang India Dia, dia, dia cakap Tamil Orang bagi orang Justan apa semua Cakap orang Justan Dekat ya, khabar kat mana dia, dia tak Itu doa doa. Tuhan tahu semua apa yang awak doakan Bahasa apa Dia tak kira Tapi kalau tahu bahasa Arab takutlah ha. Tapi kita tahu maknanya Supaya doa itu dihayati Sebab kalau tak tahu maknanya penghayatan doa itu tak ada nah, Kalau kita tahu maknanya Jadi tahu maknanya, dia pun Bukan mesti tahu tiap-tiap perkataan Tak apa Awak tahu maksud Maksud dari doa ini Misalnya kita kata minta Selamatkan diri kita daripada neraka Hari ini kita dalam tanah haram Mudah-mudahan dengan kita masuk ke tanah haram ni Haramlah kita masuk neraka Insya Allah masuk syurga nah, kita dah masuk sana haram Allah ya, kawasan larangan Allah jadi ya. itu kawasan itu orang orang kafir pun tak ada masuk sebab itu kawasan orang, -orang ahli syurga tak masuk nah. Allah Ta'ala kata inna mal musrikuna fala falayakrabul masjid al-haram Allah saja sunat bagi jamaah haji masuk ke Mekah sebelum hukum di Arafah kerana menurut sunat Nabi Sallallahu ha, Alaihi Wasallam. jadi sebelum hukum di Arafah sunat masuk Mekah dulu tapi sekarang ni ada juga jamaah yang tak dapat nak masuk Mekah dulu pasal apa? kerana tempat-tempat tinggal ni occupied Nah, tak ada tempat Jadi dibuatlah semacam peraturan Dari mana? Dari Singapura sampai Jeddah Pergi Madinah Ini ada jaman apa? Ya. Pergi Madinah Dari Madinah terus pergi Mina, Dari Mina pergi Arafah Dari Arafah Muzdalifah Dari Muzdalifah masuk Mina, Kemudian penghabisan masuk Mekah Ini kurang afdal kerana Perkara yang pertama kita nak tuju Biarlah Kaabah Ka'bah Tapi kita dah tengok Arafah Dah tengok Mina, Dah tengok apa semua Penghabisan tengok Mekah ha, Ini rugi lah ini. Ini. Tapi ada kata Apa nak buat tak boleh Tak tempat ke Mekah Tak tempat Dia pun hotel Hotel kata kau boleh masuk sini Atau Arafah Bukan Minah Paksalah dia buat begitu Ini masalah Masalah ramai macam orang jadi kurang afdal. Afdalnya Mekah Baitullah itu. Kaabah itu. Sebelum tengok tempat-tempat lain, tengok Kaabah. Malahan kata ulama, awak tak usah masuk rumah awak dulu. Tempat tinggal awak tu jangan masuk. Biar barang kau ada kat luar. Cuba orang jaga. Awak pergi Kaabah baitullah dulu. Tu. Ah. Ha. Cuma yang dikatakan boleh tu apa? Nak cari orang untuk kan jaga barang aja boleh cari. Pergilah cari siapa untuk jaga kan barang. Tu tak apa. Tapi tujuan kita semua nak pergi ke Kaabah. Panggil orang jaga barang duduk kat sini kau jaga aku nak pergi tawaf. Kalau kita Umrah tawaf Umrah, habiskan Umrah awal. Ya? Kalau kita Haji tawaf Kudus, dah. Ha. Baku masuk rumah, itu senang. Ya? Tapi sekarang saya kira orang masuk Mekah semua gitulah, ya? share buat gitu. Letak kat lobby hotel, jangan masuk dulu kat lobby hotel semua, jangan masuk dulu ke kampung, semua begini. Itu biasa dibuat. Tapi masalahnya lah, pekis yang kata tak dapat nak masuk Mekah awal jadi Tawang Kudumnya pun tak adalah kalau dia haji tak, tahu, tak, tahu, tak apalah Tawang Kudum sudah jadi dia meninggalkan sudah. tapi ini kita cakap pasal afbal ya jadi masuk Mekah selepas hukum di Arafah itu kurang afbal masuk Mekah biarlah sebelum hukum di Arafah lepas itu awak keluar tak apalah tapi awak sudah jumpa Kaabah ini orang bagi orang apa? orang luar Masuk ke Mekah daripada bahagian atas Mekah yang selalunya nampakkan Al-Hajun atau Saniyah Kada atau daripada Babul Mala. Ha, ini Aqwal, tapi saya, sekarang ini tak adalah sekarang ikut jalan jalan kayu yang mana sana. Ha? Ha. Walaupun tempat ini bukan jalan laluannya, walaupun tak ada di situ. Jadi kalau awak kalau boleh ini, eh, kalau boleh, ini semua kita kita kitablah yang dah ada hukumnya. Kalau boleh buat, jangan tak tahu, jangan tak tahu, jangan begitu masuk itu aja mana. Kalau kita jalan tempat lain, misalnya kita, kita disunahkan masuk. Katalah kapal tu ada dekat berbangga, dekat, dekat ini apa, dekat, dekat tengah, sana kemarah. Ha? Katakanlah kita elok masuk ke kapal tu dari jalan yang lain. Orang yang datang dari sini mungkin dari sini senang, mereka so, juga kata, tidak. Oh, musik. Masuk dari sana. Itu sunah Nabi. Beran-Nabi buat begitu. Perjalanan Nabi itu mengikut riwayatnya Boleh sampai ke Ka'bah Terus Tapi Nabi pusing Dari babel al ma'ala Itu sebetulnya dari Wahyu dari Allah Tengok tak? Sebab Nabi punya perbuatan ni semua Mesti dengan arahan Tapi pusing jauh sana Biasanya Nabi itu Kalau dua perkara yang Yang satu senang, satu susah Nabi pilih yang senang Tapi ini tidak. Nabi kata kita pusing dari, dari sana kita masuk nah. Itu sebab ulama' mengatakan Walaupun awak tak lalu situ Tapi awak pusing ikut laluan tu. Laluan awak lain pusing saja. Masuk dari babul ma'alah. Ya. Babul ma'alah ni maknanya dari kubur ma'alah. Pusing. Pusing yang Ah, Kelas kita ni bukan kursus haji. Kelas kelas ni kelas ilmu. Tak tak? Jadi tidak semua yang kita ajar kat sini awak boleh apply kan tu lah. Tapi kita nak, nak ilmu lah. Kita ni kelas ilmu mengambil ilmu tentang ibadah. Nah. Kalau cuba penghaji kita, buat haji, kita buat begini nanti kita sampai sana kita jangan lain jemaah kata apa ya, ni awak tadi bilang makalah ke masjid sini bila... gaduh pula kalangan jemaah. Ya, nah. nah. Ini ini kelas kita menerangkan cara-cara yang sebaik-baiknya, Walaupun tempat ini bukan jalan luarnya. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah masuk daripadanya walaupun mungkin pada mulanya tidak menuju jalan itu. Ah ha, menurut dia ya jalan nabi lain tapi Nabi Musa. Assalamualaikum. Ya. Dari sini dia ada dua tau. Nama dibekas ada dua. Satu nama Kadak, satu nama Kuda. Kuda tu tempat keluar. Ah ha, ada Saya kira kat sini Kadak ya. Kadak ni tempat masuk. Itu semua nama-nama Saya kira sampai sekarang nama itu masih ada lagi ya? Ada yang Nama-nama jalan nama itu dah Saya pakai lagi Dulu Pak Mekan tu ada jalan Nabi Sufian Jalan tahap siapa-siapa nama sahabat-sahabat Nabi Sufian, sekarang tak ada lagi saya kira, -kira. Ya? Sunat Masuk ke Mekah di waktu siang selepas salat subuh kerana mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ha, tapi kalau apa dia dalil pula ikutlah tak apa terbang sampai malam dah gelia malam bergerak tengah malam malam mengangkat, malam mengangkat. asal gelia ha, tapi kalau boleh siap ya? selepas semayang subuh awak sembahyang subuhlah di mana tempat awak berdiri tu lepas subuh masuk dekat dan terus menuju ke Kaabah dan masuk daripada باب السلام jika keadaan mengizinkan ini saya terang agak sini sebab sekarang babus salam tutup tak boleh masuk lagi ya dan babus salam tu sekarangnya di bawah ya. dan awak kalau pergi saya awak ni atas jalan atas pintu bawah tu tutup pintu masal, dia dekat-dekat tempat sahih tu babus salam tutup bawah. Tutup. ini pasal apa kejadian pada tahun salah satu tahun yang ada apa kejadian pemerintah karta pula yang ternyata ada dua mati ada apa 9 tahun 14.1 kalau tak silap saya ya? ha. banyak tempat tutup dan bahagian basement ka'bah ke bawah sebab semayang pun tutup tapi sebab bawah ini sedang dengar dah buka balik ada bahagian-bahagian dia -bahagian buka orang semayang ya? bahagian bawah ke atas ke atas ke bawah ada ada kawasan dah haram ya jadi ini babus salam ni Tak boleh lagi lah Kalau orang masuk masalah pun di jalan atas Jadi kita pun Kalau diizinkan Kalau tak dapat izinkan tak boleh Tak kan Kalau tak ada Masa tak Tempat tak diizinkan Kerana sebab semacam Kerana pintu Kaabah Al-Hadar Al-Aswad Dan makam Ibrahim Berhadapan dengan babus salam Bila hmm. ha. masuk babus salam Al-Quran nampak pintu Kaabah Itulah dekat dan turun nampak makan berakhir Nampak hajar tuan Sekaligus nampak tu bila Allah masuk dari babus salam Dan Nabi SAW semasa berada di Mekah Sebelum hijrah ke Madinah Bukan untuk buat haji Sentiasa Nabi kalau masuk ke Abah tu dari babus salam ya. Babus salam Pintu selamat Allahumma antas salam Wa minkas salam Wa ilaika yaudus salam Fahyina Rabbana bissalam, wa adzhiinna al-jannah daras Ya Allah, kalah keselamatan, Kesejahteraan Daripada Engkau lah datang kesejahteraan Kepada daripada Engkau lah balik Kesejahteraan Hidupkanlah kami dalam kesjahatan, kesejahteraan, dan masukkanlah kami dalam syurga tempat selamat dan sejahtera. Ha. Jadi kita dalam masuk ke apa? Masuk ke pusat. Tapi saya takut. Satu, setelah, setelah, setelah, setelah kita tahu seorang muka. Apabila hmm. ia terlihat Kaabah sunnah layak doa dengan mengkatakan Allahumma zid hadal baitha tashrifan wa ta'ziman wa ta'ziman wa mahabah wa zid man syarrafahu wa karramah mimman hajjahu wa wi'tamarah tashrifan wa ta'ziman wa birrah Ini doanya sepanjang panjang tu lah doa yang memang disunahkan ya. Allahumma ajid baita tashrifa. Ya Allah, tambahkanlah rumah ini dengan kemuliaan, wa ta'zima, keagungan, wa takrima, penghormatan, wa ma'habah dan kehebatan. Ya. Nah, kita minta Allah Taala tambahkan lagi kemuliaan apa? Baitullah ini, Tambah kebesaran, tabah daruratnya. Dan tambahkanlah kepada orang yang menghormati dan memuliakannya daripada golongan mereka yang membuat haji dan umrah dengan penghormatan, kemuliaan dan kebajikan. Ya. Jadi itu doa Doa ni umum untuk orang buat hadith dan buat umrah Jadi kita minta supaya kita boleh masuk ke Abah kita Memulihakan ke Abah Allah Ta'ala Memulihakan kita di kalangan umat manusia nah. Kemudian disambung dengan bacaan Allahumma'an kassalam Mami kassalam Hayina rabbana bis Ini ringkas di riwayat memang ringkas ya Ada lagi campur warna Allahumma'an kassalam Mami kassalam Itu ada Tapi ini memang riwayat ni begini Hayina rabbana bis Sabarat Rabbana dan taatilah Jalalul Karim. Tidak ada yang di atas Allah, Allah adalah Yang Maha Esa. Allahumma rahmatik, wa adzhihni jannatik, wa ahdni allahu -ab min al-shaytan Ya Allah, Kaulah keselamatan daripada Engkau lah datangnya keselamatan. Maka hidupkanlah kami, Ya Tuhan kami dalam keselamatan. Maha banyak keberkatan-Mu, Ya Tuhan kami dan maha tinggi Kau. Ya Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan Allah, Ya Maha Besar. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Dan masukkanlah aku ke dalam surga-Mu. Dan lindungi aku daripada syaitan yang direjam. Ya. Itu doa. Bila kita masuk, tak? Ha? Tak bacaan kita. Kemudian masuklah ke dalam masjid Dengan melangkah ke kanan dahulu Mengucapkan nah Ingat ya, bila kita masuk Dari Marwah atau, Dari Sabah Bapak Salam Di situ Bapak Salam dan di luar sana ada Tapi kawasan Sa'i Sa Sa itu bukan kawasan masjid Belum lagi nah, Ini kalau dulu lah kita masuk masjid situ Sekarang kita masuk ke tempat lain nah, Jadi kita masuk ke masjid sekarang ini Langkah ke kanan mengucapkan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa biha la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar a'udzu billahi alazim wa bi wajhi alkarim wa sultanihi alqadim minash shaitani arrajim bismillah walhamdulillah was salatu was salam ala rasulillah As-salamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman kathira Allahumma ufir li zunubi wa akhtahli abuad rahmatik wa adkhilni fiha wasahili abuad rizki Allahumma inni as'aluka an taghfirali watarahamani watuqila adrati wa tadawizri birahmatika ya rahman rahimik Jadi yang kurang-kurang itu yang ada garis ya? yang ada garis. Jadi kita dah baca di, di, di, di sini tadi mula-mula kita dah baca Allahu fatahli abwa barahmatik wa adkhilni jannatak wa a'idni minasy syaithanir rajim ini kita ulang sekali lagi bila dah sampai melangkah ke betul masjid tu. Tetapi kalau itu kita tak buat, kita terus sambung dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengan yang mula-mula tadi. Ha, tak ulangi lagi pun boleh. Ya. Ha? Artinya Aku berlindung kepada Allah yang maha agung, kepada Wajah-Nya yang maha mulia, kepada kesultanannya, kesultanannya, kesultanannya, yang khadi, yang khadi. Kesultanan Allah, kekuasaan Allah yang khadi, yang tak berubah-ubah, yang memang sudah menjadi sifat kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita baca ni cuba seser bayangkan kerana ni sekarang kita ibarat kita jemputan masuk kepada istana raja. Ah kita kena ucapkan salam selamat kepada yang menjemput kita. Kalau raja dunia Ah ini raja dari segala raja Allahu Kita sebut segala kebesaran Allah dan keagungan Allah. Ah kita masuk rumah Allah. Aku berlindung kepada kesultanan, kedaulatan yang kadim daripada syaitan yang mengejam. Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah Selamat dan salam ke atas Rasulullah Sejahtera atas kami Dan ke atas hamba-hamba Allah yang salib Ya Allah Cucurilah ke atas Nabi Muhammad, selamat dan salam Sebanyak-banyaknya dan atas keluarga dan sahabatnya Ya Allah, ampunilah Dosaku dan bukakanlah bagiku pintu bintu rahmatmu Dan masukkanlah aku ke dalamnya dan mudahkan Bagiku pintu-bintu rezikimu Ya Allah, aku bermohon kepadamu Agar, agar kau mengampuniku Merahmati aku dan memaafkan kesalahanku. Dan meringankan beban dosa -puh. Dengan rahmatmu ya Tuhan yang Maha kasih. Dari serian yang mengasihi. Kemudian ia pun menuju terus kepada Al-Aswad. Untuk mengkucuknya jika mudah. Ha, ini kalau mudah. Kalau lapak terus pergi ajar Al-Aswad. Alhamdulillah. Cuma jangan tolak orang. Jangan ha, renggah sini sana. Allah awak kuat. Tak boleh. Awak kena ikut tata tertib. Awak masuk dalam masjid. Barangkali ada orang yang dengar begini, dia kuat kan. Dia kata, aku tak boleh. Apa jadi, aku nak beri hadahlah tu. Dia tolak sini, tolak sana sampai masuk. Dosa pula. Baru masuk, kita buat dosa. Ha. Ha. Jangan. Jalan pelak pelak, Dapat, dapat, tak dapat, tak apa. Lampai dari jauh pun boleh. Ha. Oleh sebab itu, Nabi SAW. Menyariahkan kepada kita, menunjukkan. Ha, ada masa Nabi bercut. Dan ada masa Nabi puluh tongkat je. Ha. Padahal Nabi nak, nak bercut. Siapa nak Nak tahan? Siapa nak bukan terasa Nabi itu lah mesti Nabi dapat pergi orang semuanya, mesti tepi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi Rasulullah tak buat tu. Kenapa? Dia tunjuk kepada umat. Ha. Aku boleh masuk, tapi aku tak masuk. Beranak kamu Nabi tak dapat masuk. Ikut benar aku tak dapat masuk tak apa. Tunjuk ke jangan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Cucuk tangan, Cukup. Ada tongkat boleh sampai tongkat kalau sana. Ha. Saya tak boleh masuk tongkat saya agak. Wallahu alam. Ha sebab kalau boleh masuk tongkat pun dah kalau semua orang tengah tongkat lagi jatuh kerja ya? berpegang dengan tongkat belakang depan ajar aswad ya? macam-macam boleh jadi lah. ya? dan memulakan tawaf jadi awak masuk terus pergi ajar aswad mulakan tawa. Tak ada tahiyatul masjid Jangan semayang dulu, terus sebab tahiyatul bait tawaf. Pertama sekali masuk kahwah tu yang dituju dia punya tahiyat, dia punya ucapan selamat tawaf, bukan semayang. Ha. Nanti kita akan bincangkan orang yang nak semayang tu semua ada cerai. Melainkan jika sudah dimulakan kahwah untuk melihat salat fardhu, tak layak bersalat dulu. Dia masuk tidak tujuh hajaran suan. Bila ada sama. Allah Akbar, Allah Akbar. Dia sebut. Tak boleh lagi. Kerana orang bayang. Lepas bayang, siapa orang pergi tu? Peringatan. Pertama, bacaan-bacaan yang tertulis itu. Jika tidak dapat dibaca semuanya. Bacalah bacaan-bacaan yang bertanda garis. Ya? Haa. Dan kalau bacaan Arabnya tak dapat dibaca Susah nak baca Pelajari bahan apa pengertiannya Baca dengan pengertiannya Boleh Dapat pahala InsyaAllah kerana awak tak faham kan? Arab. Dan kalau tak boleh dihafal bacaan tu satu persatu yang, yang Melayunya pun satu persatu Ambilkan dia punya maksud dan cakap sendiri Cakap sendiri Bahasa awak sendiri ha, Tak payah nak ikut bahasa yang kat sini atau bahasa kita Ini bahasa kita entah Kita cakap lah kita dah faham. Ini maksudnya aku datang. Saya cakap sendiri. Yang kedua. Sebaik-baik bagi pengunjung Baitullah Il-Haram. Tidak pergi ke mana-mana. Sebelum mengunjungi Baitullah Il-Haram. Jadi yang pertama dikunjungi. Baitullah Il-Haram. Melainkan untuk mencari orang yang menjaga barang. Boleh. Ini zaman dulu. Dia dah lah. Bukan tak buat barang-barang. Nak masuk? Barang-barang tak nak masuk? Barang-barang tak nak masuk? Nak kena syarih orang Tak tolong Siapa jagakan sampai barang Sana semua orang amanah InsyaAllah Susah-susah ha, Semua amanah ya. Ni saya dah cerita sorry. Ya Dah cerita Ini cerita lagi Sebelum masa pertama Haji tu Bawa duit banyak Orang semua khairat tu sedekah am hantarkan mana orang Sebab orang Apa Apa yang kita kata Briefcase Saya bawa Tu tak tinggal tu ada mana Yang dari pinggang lain apa Bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa, bawa dibuat dekat sini. Jadi saya nak masuk utara semalam, malam ke satu. Saya tak nampak dia, petang malam. Alhamdulillah dah syukur pada Allah Taala sampai sana. Saya kasi khadab tu yang saya baru kenal tu khadab siapa tu. Dia datang ambil saya daripada bas, turun bas. Dia kata itu jamaah Syekh Muhammad al mahdali Kata Allah. Muhammad al mahdali punya jamaah saya tak kenal. Saya kata saya, boleh ikut saya. Saya bilang saya nak pergi homrah. Saya nak tawaf terus. Dia bilang boleh. Saya ikut barang-barang Dia letak barang kat depan Kemudian saya nipik Saya mesti pegang Saya nak masuk tahu Saya ingat saya nipik Saya nak nak kita Mana letak sekarang Dan saya tidak terlupa Langsung orang tua kasih dia Pegang saya. Ha, ah Dia pun pegang Kalau ha, letak dia Dia lari mata Bag tu boleh buka Boleh buka Boleh nampak semua Tak ada kunci Hasil dia Dan saya pada masa-masa Masa tu tak ingat apa abang tak ingat Oh, sudah buat tahu Dah belakang sesini Ini aku punya Pergi Apa Dengan budak Kalau dah pergi Mana nak cari ya. Kita baru datang Dan orang semua serupa Ke sana kita nak campur Lagi Kita baru tengok malam ha. Saya bilang dia Abang tunggu saya dekat apa ha, Baruah Habis Habisan nanti Saya akan pergi sana Saya buat sangin Alhamdulillah Habis sangin Saya nampak dia duduk Cukul bersama Cukul dengan ber Orang mana Orang mana betul-betul perjanjian -betul amanah. Ha. subhanallah. Ya? Susah ada yang orang, cuma tempat orang -cuma semua takut kepada Allah Taala sebab. Sebab itu Allah Taala kata siapa nak buat kegaliman di tempat itu kami rasakan dia azab dalam dunia sebelum akhirat. Ha. Ya. Ya. dan memang amanah. Dan kita percayalah, percaya, percaya. Tak usah, tak usah ragu-ragu lah bagi orang yang ada dalam kawasan tanah suci Mekah. Sebab tu semua jiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu, ha, jiran dekat habar. Sebab dia jiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tak sedih Allah, Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau itu kan abang jiran dengan habar dengan Allah, dengan habar tu kena jaga selak-selaknya awak nak jiran tu. Awak ha, nak duduk sebelah rumah raja, awak kena main sebarang-sebarang boleh. Ha, jangan, awak jiran dengan raja. Kena ikut peraturan. Ha ini kat betul. Lah. Ya. Jadi nak cari orang jaga barang boleh. Jangan tak jaga pula. Ada ha, belah ni khabar tak apa tak jaga Itu awak saya. Tersekoran dia tu. Cari. Tolong jaga semua barang. Ha ah, dia kata sanggup jaga. Tak ha? Jadi kalau lama kalau tak nak percaya orang jaga barang tu tak apalah. Ha. Jangan masuk rumah dulu. Ha. Ataupun kita kiaskan hantar barang rumah. Tak ada nak jaga. Kita hantar letak kat tepi pintu atau barang, terus bawa balik. Itu, insyaAllah Allah tidak menjejaskan awak untuk masuk ke Kaabah. Jangan masuk, pergi bagi, duduk, agak-agak bising. -agak ah, ini yang kurang abdal. pasal awak tak duduk Kaabah dulu, itu ya. kaabah. Yang ketiga, apabila masuk masjid haram, janganlah dimulakan dengan salat tahiyatul masjid. Bagaimana lagi terus bertawaf kerana dahiyatul masjid haram ialah tawaf. kecuali kecuali kalau salat telah didirikan dia terus semayang dia ya, tak apa, walaupun boleh tawaf sebab ini semayang fardu atau ia ada salat yang hampir habis waktu ini sama ada fardu atau senat misalnya dia datang bayang fardunya belum buat lagi. Katalah dia datang waktu zuhur, zuhur dia belum buat. Dah tekan nak asar. Kalau dia pergi tahu, habis waktu, dah, maya zuhur. Maya zuhur. dan ini fardu. Yang ini sunat. Salat zuhur ini sunat. Buat qorban. Dapat. Atau pun sunat. Semayang sunnatnya hampir habis waktu ini. Katalah awak sudah semayang Fardu Zohor. Awak tak buat dua rakaat Ba'adiyah Zohor. Kalau awak agak ditawah dulu. Ba'adiyah Zohor ni pun. Ilah habis. Buat Fardu Zohor. Buat Ba'adiyah Zohor. Kemudian. Oh. tak Takut. Itu tidak perusahaan. Tapi dah ia di masjid. Takut. Kecuali. Kalau. Kalau apa namanya awak tualik. Tualik ini, awak tidak ada tawalih kecuali yang awak tidak tawa ya atau awak tidak dapat bertawa kerana terlalu sesak maka sunatlah awak ha? sunatlah ya ha? bertahiyat di masjid pada sekarang kita pergi masjidlah kan? waktu-waktu di banyak jamaah pergi zuhur asar kebanyakan jamaah tak ketawa bila suruh zuhur atau asar dia terus duduk dekat masjid tu tak tunggu suruh ya ha jadi selaya apa tadi sebab kita kita Kenapa tak kita tawar? Tak dia malas nak tawar kan? Atau dia bilang orang ramai macam mana nak masuk nak tawar? Tak boleh? Saya, ya? Semayang kan? Tapi afsalnya, setiap kali masuk, kalau boleh tawar. Lepas tawar, baru ada semayang. Semayang apa? Sunnah tawar. Ha. Lepas tawar, semayang sunnah tawar. Itulah peraturan di Masjid al -Haraf. ada seorang ulama menceritakan ya Di Masjid Al-Harat dia terus sembahyang dua rakaat Allahu akbar Tepat di sembahyang satu budak datang kepada tuan Tuan tu sembahyang apa Budak ni bagi nak belajar dia tengok ada orang alim datang di paya Dia bilang saya suruh ada ada pasal dia kata, tuan orang datang sini tak guna saya apa itu. Semua tahu. Orang datang ke orang masyid tak guna hati masyid. Semua buat tawar. Tuan ini buat supaya, saya nak tahu. Baru dia teringat, oh saya salah. Awak tu ni budak ini, budak ni bukan alir. Dia tengok orang semua pergi tawar. Tak betul. Tak apa pun. Ini kalau keadaan mengizinkan kalau keadaan tidak mengizinkan kita boleh buat jadi ada adik, adik ulama mengatakan tidak ada tahan masjid, masjid mestilah haraf tahan di masjid ini apa? tawaf tapi sebahagian besar ulamak mengatakan kalau dia tidak tawaf dia tak ada tahan di masjid kenapa tak tawaf? kerana tak sanggup tak masuk atau dia memang tak ada tawaf ok ya? lah ulang-ulang kalau keadaan izin kan. Wallahualam cukup sampai sini selesai nota kita. Ada apa-apa nak tanya? Ya. Apa dia? Ya, Babul Makla masa masuk tu dari Babul Makla ya, tapi kena pusing pergi Babul Salam Ah. Ha. Ya. Babul Salam Masuk ke Babul Salah. Ya, itu dia aku ha. Jauh. Jauh. Pusing. Ah, itu, itu sebab kita kata tadi, itu sebab kita kata tadi, ini ini masuk yang bila tahu, masuk yang pertama kali, masuk pertama kali. Tapi kalau masuk yang kemudian awak dah duduk dekat berkap mekah tu mana mana pintu yang apa, yang udah tu masuklah. Cuma nabi setiap kali masuk memang dari bab besar itu riwayat. Ah. Tapi kalau awak tu sebuah-buahan yang pertama tu masuklah dari Bapak Salam Pusing Oleh sebab itu tadi kita kata Walaupun itu bukan jalan awak Awak pusing Apa? Kita datang lagi jauh lagi Sadaranya datang lagi jauh Dari kempur datang yeah. Datang lagi jauh Yang dah tambah jauh sikit Itu tambahkan sudah Tapi sekarang tak boleh Salam Bapak Salam pun tak apa? Bapak Salam kalau takdir kan buka. Dan sekarang kita tak tahu lagi ni pembangunan di sosial sekalian. Wah, macam-macam trowong ini, trowong sana busik kita mana. Ha, sekarang. Itu ada nanti masa depan tu hotel-hotel yang dekat-dekat kaabah tu mungkin habis lagi dia, jarang lagi. Dulu kedai-kedai kaabah tu banyak, orang yang dapat mengalami kedai kat luar kaabah, dekat luar masjid tu. Kedai semua tu. Ah, jual kita. dia nak atar Mana ada cerita lagi habis tu. Ya ada sekarang ni kalau tak ada kita tutup majlis kita ni Bismillahirrahmanirrahim Rabbana qana bima allamtana fa'allimna wa la yafqina Rabbifqna faqihna waqdir lana athbat lanana maal ba'ala alkhitinka wa ghafir qad waqatna waqim lima taridhi qawlan wa fa'lan qad ma arzuqtu Allah halalan daim wa Allah ta'ala ulama nahdha bil khair wa nufad Allah sharr Rabbana aslih lana kullu shur والعفو ربنا بالعيون وقبلنا ربنا كل الديون قبل ان تاسيا ما رسولنا من وابلستر انت اكرم من سبت وصلى الله وسلم مستغفاما لنا تحقيقا عنا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء على الاله الكرام الشرف وعلى الصحب المطابع الغر